Але людоїдом це не був. До того ж, двоногий і дволапий звір перед ним, схожий на великого бабака, на задніх лапках, не боявся. Явно не боявся, інакше б лев відчув характерний неприємний запах, що йде від тих, які бояться. «Чого тобі, великий кот?» – сказав Іван. «То твоє дерево. Ти, мол, хоче б у нього потертись? То я зараз піду, трав вже мені». Але, почувши людський голос, у якому не було ні страху, ні погрузи, збентежився ще більше. «Там, де ковдоплі, може бути ще й одна малпа», – сказав Іван. «То ти неї не лякайся і не їж неї, хай собі скаче, у неї ж, певно, малпенята є. Ну, добре, я пійшов». І тут лев стрибнув, аж Іван присів і перегородив Іванові дорогу. І він підняв і опустив своє могутні лапо потім простягнув свою велику морду до Іванової голови. Поправді сказати Іванові стало трохи страшно. «Ти того? Ти, Мого, хоч мене з'їсти?» Іван вимовляв слова «лагідно» та «сумирно». «То я тебе, ну, гіся тутечки». «Мо не знаєш, то пуйди, воно в тих людей спитайся». «Ну, точно кажу». «Та й мама мої плакатимуть, вони самі зустрадуться, бо ж тато Миколай на тім світі вже. Ну, точно, рак з'їв» тільки не той, що в озері водиться, а інший, той, що всередині живе, отако». І тут Івана осінило, «Тож, певно, незвичайний великий кіт, ти, може, коти, хоч мене про щось спитати, то питай». Лев, дедалі більше зачудований людським голосом, раптом моркнув, і, посунувшись ще ближче, лизнув Івана велице, геть заслинив. «Лоскотно», – сказав Іван, «Ну, чо, мо, тебе теж треба цілувати, Бог знає, як тут у вас водиться». Він хотів справді цьомкнути великого кота. Та спинився, і тільки тернувся, обігав лев'ячу щуку. Лев задоволено муркнув, заплющив очі, а коли розплющив, то рушив з місця. Іван полегшено зітхнув «Бувай, коте!» Та, пройшовши з десяток метрів, лед озернувся. Змахнув великою головиською, і Іван збагнув «Кличайте за ним!» Ну, хіба, як недалечко?» – сказав Іван. зовсім трохи, то прийдуся!» Чому би і ні? Іван рушив слідом. Іти проти довелося це мало. Кілька разів лев спинявся і оглядався саме в той момент, як Іван думав. Це не звернути бік. Бо ж, певно, вже його спохопились. А він собі по густій чужій траві за великим котом таліпається. І все ж Іван йшов далі. Він не те, що боявся. Більше інтересно було, куди ж то він його веде. Раз, Пробігли мимо, стогонячи по землі великі кози. Лев Кітти коліниво повернув голову. Спуркнула мало не з-під велика дзюбата пташка. Нарешті лев привів Івана на галявину між двома африканськими соснами. Тут, сховані от чужого ока, лежали на меншій прим'ятій траві ще троє звірів. Глядівши людину, левиця підвела голову і погрозливо рикнула – та Лев у відповідь теж глуко гарикнув, і коли його подруга спробувала звестись, підняв лапу і легенько тюкнув по писку. Левиця слухняно присіла, а потім і зовсім лягла на землю. Затетві, коли винять, жваво підбігли до гостя і взялись його обнюхувати. – Великі маленькі китці, – розчурено сказав Іван, – звиняйте, що гостинця вам ніякого не приніс. – Коби ж то знайтя, що до вас і тим у китюні. Лапнувся до кишені, і тут його лице осяяла задоволена, блаженна посмішка. Таки передав щось нашенський зайчик. Він дістав з кишені цукерку, що вчора на вечері сховав крадькома, бо як проснеться, поласувати треба. А бач, пригодилась. Розгорнув папір і простягнув ближчому ливеняти. Те моментально своє здобич гамнуло, а друге скупило обгортку, яку Іван кинув на землю, і стало жувати. От є турок, тріснувши себе по лобі, сказав Іван. Чом же зразу канхвету не поділив? Ну, звиняйте, більше так не буду. Левенята підстрибували до нього і відскакували назад. Вони їм не хотіли гратися. Іван з ними погрався і по шерсті гладив, і навіть за хвостика смикнув легенько і за лапку меншенького. Сестричка, визначив Іван, лапку взяв, здоров, мовляв, другий собі лапку простягло, зі мною теж поздоровкайся. Іван і йому лапку потиснув, а воно ледь ледьких таки випустило, і долоню Іванові шкрябнуло. Ще Іван хворостину в траві у гледів, то підняв і кинув бік. Ну, більшеньке на зріст хлопчик підбігло і, як собачка, схопило зубчиками, та Іванові принесло. Дивиться запитливо й захочуючи, доведеться ще раз кидати, і ще раз. Лев тим часом глухо до левиці рикнув, дивився мені, мовляв, шта поглядала з коса. Підозріливо й трохи вороже на іграш її дітей з незнайомцем, пришельцем незваним, з яким чогось її господар подружився. Лев направився до дальшої сосни і приніс звідти велику обгризану кістку. Перед іваном поклав пригощайся, не грумічай. Іван кістку взяв, ну і важесна, з якого ж то звірюги, до рота підніс, удав, що смокче, ще й губами поцмокав, смачно мовляв, егеш. Ну, а потім вклонився церемонно, як мама панаска колись учила на гостинах кланятись. Спасібочки за все, великий коте. Я тобі дякую, і жінці твої, хоча вона у тебе і непривітлива. Та вона той, у нас теж, як гостя не ждеш, той віри та ласки наймеш. І діткам твоїм дяка та побажання. Хай ростуть великими та крепкими. Ти не єдну мишку, чи чого там у вас зловлять... «А я вже звиняй, пойду. Заждали стамечки мене хазяїн та хазяйка. Той того, чорна пантера жде. І волнується певно. То я пойшов». І він рушив, оглянутись боявся. А оглянувшись, побачив. Війшов за ним і лев, його великий кіт. І левенята, кошенята побігли. Ледь Івана з ніг не збили. Трохи погралися. Та лев на них по-своєму нагримав. І вони до мамки, котра ззаду трюхикала, вернулися». Далі пішли знову двоє – Іван і Лев. У летючому похідному таборі тим часом здійнялась велика тривога. Іванова відсутність стривожила і господарів, і гостей насамперед Таумі. Куди він подівся, цей неймовірно нестерпний «юкрейнян» Джон? Таумі заметалася, як справжня розпасійована пантера. «Шукайте ж!» – кричала вона. Машини вирушили на пошуки. І через годину метання з саваною побачили звіддалік їх обох – людину і лева. Вони стояли поруч на відкритій місцевості, де наросла й трава. Певно, побачивши залізних потвор з двоногими істотами на них, котрі щось голосно горланили, лев став ближче до Івана, мов би хотів його від чогось захистити. Може, від тих же людей, які зібрались полювати на них обох? Таумі звеліла зупинитись. Вона боялася, що наближення їх завдасть шкоди Іванові. Її побоювання підтвердила реакція лева, коли один з ібірійців, котрі їх супроводжували, спробував наблизитись до людини-звіра. Лев став попереду Івана, явно не бажаючи з ним розлучатись, і навіть здалеку було чути, як він погрозливо загарчав. Принц Кому Тахве, який очолював колону, зв'язався по рації з батьком вождем. У них були рушниці на випадок зустрічі з дикими звірами, але комутах визнав інше полювання на левів у їхній країні суворо заборонене спеціальним законом, і ця заборона розповсюджується на всіх без винятку, навіть королівських осіб.